وان أبي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لذدتكم kalmunakiluhum hina abaw ayamtuh muttafaqun alayh hani hadith ya 13 katika silsila za hadith zenye kuzungumzia ibada ya funga katika kitabu bulughul maram kitabu siyama asema al-hafid ibn hajar anna ampokia abi hurira, kuwa نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. متى صلى الله عليه وسلم قال كذا ان فقال رجل من المسلمين متى ketika wislam akamwambia mtume صلى الله عليه وسلم fa innaka tuwasil ya rasulullah lakini wewe ni mwenye kufanya wisal. eh mtume صلى الله عليه وسلم Fakala mtume akamjibu akisema wa ayyukum na nani miongoni mwenyu kama mimi inni abitu tu'timu ni rabbi wa yuskini, mimi hupitisha usiku ilhali mula wangu anilisha na aninyesha falamma abau an yantahu walipo kata kukomeka na kufanya hiswali wa salabihi yawman mtume akao ni mwenye kufanya nao hiswali siku ya kwanza thumma yauman kisha siku ya pili thumma ra'au alhilal kisha wakaishuhudia hilal mwezi muandamo ikaandama mwezi faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lau ta'akhkhar alhilal Lau ingichelewa kuchomoza mwezi lazidtukum Basi ningezidi kufanya hiswali kal munaqqilu lahum Asema abi angefanya vile kama vile kuwaadhibu Hii na abu ayantahu pindi walipokataa kukomeka kufanya wisaal pindi alipowakataza hadith muttafaqun alayhi imepokewa na mawili bukhari na muslim <coughs> nukta ya kwanza kuhusiana na hii hadith imekuja mapokezi mengi ya hii hadith miongoni mwao katika kisha sahil bukhari hadithi ya abi sa'id radhiallahu anhu annahu sami'a an-nabiy al sallallahu alayhi wasallam yaqul kuwa alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallama akisema la tuwasilu msiwe ni wenye kufanya uswali fa arada an yuwasil fa ila sahari yeyote atakaitaka kufanya uswali basi afanye mpaka wakati wa kuladaako Msiwe ni wenye kufanya wisaal ila ambaye atakufanya na basi aendelee mpaka wakati wadako daku hii ni mawakizi mengine ambokuo yafungamana na hadith ambokuo tozungumzia nukta ya pili ni kuwa hizi ahadith za duru kuhusiana na maudhu ya wisaal kama ilivyoeka unwan alimamu al-Bukhari na Muslim na wengineo katika wanachuoni Asemal Imam Al-Bukhari katika Sahih Kitabu Sawm Babul Wisal na kadhalika Imam Muslim na kadhalika Imam Malik rahimatullahi alayhi katika Muwatta ameweka unwan annahyu anilwisal fi siyam makatazo juu ya alwisal katika kufunga kwa hivyo hizi ahadith zaduru kusiana na mauzoo ya makatazo ya kufanya wisal katika kufunga Nukta ya tatu al ina maana gani? Nini maana ya wisal katika hizi ahadith. Imekuja taarifa kuhusiana na kalima al nayo ni huwa tarkul fitru bil-nahar wa fi layali ramadan bil ni mtu kuacha kufuturu mchana wa ramadhani na usiku wake kwa makusudiwa mimi yani mtu kutofuturu kwa makusudio mchana na usiku akao ni mwenye kuendelea Matala ana mchana mpaka ilipoingia magharibi wakati wa kufuturu kisha siyo ni mwenye kufuturu akao ni mwenye kuendelea usiku kucha pasina kula mpaka mchana wa pili ukawa ni mwenye kuchomoza na kadhalika imekuja maana ya hiswali katika uh, gharaib alhadith uh, sawmu yawmayni ila ni mtu kufunga siku mbili au zaidi gairi aklin au shurbin baina huma Pasina kula wala kunywa baina ya masiku haya masiku mawili kwa mfululizo mtu hali wala hanyu au masiku tatu na zaidi Hindo maana ya uswali na ndio amboku mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi ahadi naha anha ame kataza mtu akao ni mwenye kuendeleza kufunga siku mbili au masiku matatu pasina kufungua Nukta yenye kusiana na ihadith kauli ya kauli ya bihuraira radhiallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anil wusl hi yabeba hukmu ya tendo hilo kuendeleza imekuja katika subulus salam asema Alamira amir sanani rahmatullahi alayhi kauluhu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هو دليل على تحريم الوصال لانه الاصل في النهي هي ني دليل يكهرمش الوصال وكون الاصل في النهي التحريم كما اللي يكون قاعده كاتكا اصول كوا اصليا كتازو ني كهراميشا يعني ككاتزو جambo بسني معنى حكمي كيمهرميشوا وقد ابي هذا الوصال asli asliya makatazo lakini waqad ubi halu ila sahari lakini imekuja ibaha yani kujuzu kufanya uswali ila sahari mpaka wakati wadako Li hadithi abi Sa'id al-khudri Allahu anhu inda al-bukhari kama ilivyokuja katika hadithi abi Sa'id aliyepokea al-imam al-bukhari hadithambukwa tumeitaja annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kuwa abi sa'id limskiya mtume sallallahu alayhi wa sallama akisema la tuwasilu msifanyi wisal fa ayyukum la tuwasilu ni makatazo ya moja kwa moja kisha ziada fa ayyukum arada an yuwasil lakini ambaye atataka kufanya wisal faliwaasil ila sahari basi naendeleze mpaka wakati wa dako katika hii hadith Kunayo makatazo walakin inayo mipaka yake ni mpaka wakati wa wadako Hii ndo hukumu ya Usul hilo mtu aendelee masiku mawili mfululizo lakini ambaye ataka dalili imekuja kumjuzisha afanye mpaka wakati wa dako. Nukta tano, kawli yake, kawli huyu, arrajul, muslimin, ya tano, kauli yake kauli huyu, rajul min almuslimin fa innaka tawasalu ya Rasul Allah Huyu mtu katika Waislamu alipomwambia Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya yeye kuakataza msifanye akawa ni mwenye kumkatiza na kumwambia lakini wewe wafanye hisa na sisi kana kwamba sema na sisi kukuiga na kufanya jinsi ambavyo kuwa wafanya imekuja katika Fathul Bari kubainisha jwab la Mtume صلى الله عليه وسلم au kauli hui bwana Mtume wewe wafanya hisa كوا اسما الحافظ ابن حجر استدلا أو استدل بمجموع هذه الاحاديث احاديث التي ذُكرت ketika موضوع الوسال vimetumika kuwa dalil ala anna al-wisal min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam kuwa za sharia na ni dalili ya kuwa wisal ni ketika mambo yali kuwa khasa na alaihi wasallam yani mambo ambokuwa hawashirikiani naye umma wake anapoyafanya mtume sallallahu alaihi amekuja kuwa ni uswa kigezo kwa walimwengu wote lakini kuna mambo ambokuwa atakiwa yatakiwa uh, yamefanywa kuwa kisheria ni yake mtume sala alaihi wasallam peke yake kama vile wisaal na kama vile kuoa zaidi ya wake wanne na mengineo katika mambo ambokuwa ametaja wanasera kwa haya ni mambo ambayo ni khas haikujuzishwa kwa umma wote bali ni mtume peke yake okay. kwa hivyo asema al, al -hafid, hizi hizi zenye zinazozungumzia uswali zimeashiria na kubainisha kuwa uswali ambokuwa ni kufunga siku mbili kwa mfululizo au ziada ni min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam anna ghairihi mamnu'un um minhu ama as-aqwae amekatazwa kufanya uswali illa ma afihi fihi tarkhisu min fihi ila sahara. illa kilichojuzishwa kwa wengineo ni kuwa na kuruhushwa ni kuwa wafanye wisaalimu mpaka wakati wada kutu. tu kufunga siku mbili kufunga kumfululizo hiyo imekatazwa kwa ni katika khasais zakimtumme sallallahu alayhi wasallam makatazo haya imepatikana kuwa Unawe mwalotangulia salaf katika masahaba walikuwa wakifanya usal na wanachuoni wakati kuhusiana na hii hukumu ya makatazo annahyu anilusal wengine wasema kuwa annahyu taharim makatazo ni kwa asili yake ni ya makatazo ya uharamisho na wengine waona kuwa lilkaraha makatazo hapa ni ya uchukivu wala sio tahrim kama ambavyo kuwa Uh, wana wa usul wanavyotaja kuwa makatazo huenda ikaja ya kuharamisha na huenda ikaja ya kuchukiza hapa wanachuoni wamefanya tafsili kuhusiana na hayo makatazo aliyokuja katika hizi ahadi la tuwasilu asema wanachuoni ibn hajjar alaskalani rahmatullahi alayhi yahrumu ala man alayhi uharamu hapa msifunge ni kwa yule ambaye ya yashuqqa alayhi siyam siyam inam patatizo yani pindi atakapofanya uswali asiwe ni mwenye kufuturu na akafanya itakuwa ni nzito kwake asiweze kutekeleza ibada zinginezo huyu kwake ni haram ayu annahyu lit tahrim fi haqihi. huyu makatazo kwake ni ya uharamisho ama yule ambekuwa. Yajuzu kwake wayubahu liman lam yashqu alayhi ni jaiz kwa yule ambaye kuwa ni mashaka kwake yeye kufanya wisal. ambaye hatapata uzito endapo atafanya uswali wa kufanya ibada zake basi huyu yubahu lahu ni mubah kwake kufanya uswali wa lam yaqsud muwafaqata ahli alkitab wakadhalika yajuzu kwake endapo hato kusudia, kuafikiana na ahli alkitab hawafungui ila baada ya giza totoro kuzaga asiwe amekusudia kuafikiana na hal kitabu kama haja kusudia basi ni jais kwake wala ra wala raiba fi na wala isiwe kadhalika ame ame kufanya kuharakisha kufuturu asiwe ataka tu kuchelewesha kufuturu pasina sababu akaa ameacha sunna ambapo Mtume صلى الله kuwa, وسلم ametangulia tuwe ni wenye kufanya kuharakisha kufuturu endapo mtu hatokuwa na sababu hizi basi yubahu fi hapehi. ni haki kwake ye kufanya usali kama hatokuwa na uzito katika kufunga kwake wala hakusudi kuaskikiana na kuwaiga ahlul kitab, wala si kuwa amechukia kufanya uh, kuharakisha kufuturu, basi huyu kwake ni ni haki kufanya uswali kwa hivyo ukatazo uliokuja kwa si mtume sallallahu wa wasallam imma at ni ni uharamu kwa yule ambaye kwa ina uzito kwa ina uzito kwake kufanya uswali au makatazo ni ya karaha uh, nayo itakuwa ni mubaha kwa kufanya uswali kwa kuwa ye ana uwezo wa kuendelea na wala hajakusudia kukhalifu na sheria nukta ya saba kusiana na hii hadith Nini hikma ya makatazo kwa nini mtume sallallahu alaihi amekataza kufanya wusul imekuja bayana katika hadithi ya Aisha fi hadithi Aisha fi tasrihu bidhalika imekuja kuweka wazi hikma ya yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya wisal hasema radhiyallahu anha uh, naha rasulullah sallallahu alayhi naha al rahmatan lahum mtume sallallahu alayhi wa sallama, alikataza watu kufanya wisal akabainisha rahmatan lahum kwa ajili ya kuwafanyia rahma ai atakfifu anhum kwa ajili ya kufanyia umma wake wepesi kwani kule kuendeleza kufunga Pasina na kufuturu ina uzito na mashaka Ntimu sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo kuajulikana ayu rahmatan lil alamin ni rahma kwa walimwangu akataka kuwa rehemu walimwangu wake nimekuja katika hadithi nyingine rahmatan rahimakumullah bihi ni rahma Allah subhana wa ta'ala amekurehimuni hakuwekea mwe ni kufunga mpaka usiku kadhalika walakin akaeka hadi nam uh, fakulu wa washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al al aswad kisha atimu siyama ila lili kisha mueni niwenye kuleni na kunywa nyakati za usiku mpaka itakapopambauka alfajiri kisha mueni mwenye kufunga muendelee mpaka itakapoingia usiku yani itakapoingia magharibi jua litakapotua mueni mwenye kufungua na hii ni katika wepesi na usahali wa dini hii kwa hivyo mtume sallallahu alayhi alikataza kwa ajili ya kuirehemu na kufanyia takfif umma wake ni hikma nam kwa upande wa mtume صلى الله عليه na kuna maslahi kubwa katika kukatazwa watu kufanya uswali wa maslaha tunnahi kama ilivyokuja katika Fathul Bari ataja hapo wanachoni Ibn Hajar asema maslaha kwa umma kukatazwa kufanya uswali lima yatarattabu alihim fi alwisal min almalal kwa kuwa kule kufanya uswali mtu atapatwa na malal kusinyika na kuchoka fi ibada katika kufanya ibada maana amedhofika mwili wake na ila hali kubakia pasina kula Atadofika katika kufanya ibada wa taksiri fi ma huwa ahammu minhu na atakuwa ni mwenye kufanya taksir katika kilichokuwa bora zaidi ya hicho wisal. hiyo wisal yani matalan atakiwa asmame katika swala qanitan kwa nishati na ila hali ana huduu lakin kwa kuwa amedofika na kwa kutokula atakuwa ni mwenye kufanya taksir katika kutekeleza hiyo ibada ya sala ambayo kwa ni ya fariḍa na ni bora kuliko wisal Fa tampelekea kufanya taksir katika ma huwa ahammu min al-wiṣal wa arjaḥu min wabaifi al na kilichokuwa na uzito katika mizani kama vile sala wa na kusoma mathan Qur'an waغير dhalika na mengineo katika ibada tambazo kwa atakiwa kufanya nyakati za iftar waljuu shadid yunafi dhalika kwani nja kali ni yenye kupinga au kupingamana na nishat katika ibada hii ndo katika hindo maslahi ya kukatazwa umma kufanya usali kwani usali mwili wa mwanadamu na itamfanya kulegea katika kutekeleza majukumu yake amboku hatakiwa hayafanywi nokta kusiana na hii hadith kauli ya kimtume sallallahu alayhi wasallam falamma abu yule bwana alipomwambia kuwa inna katwasil ya rasulullah faqala ayyukum mitli akamwambia ni nani kati ni kama mimi inni abitu it'imuni rabbi wa mimi si kama mi, kama nyinyi bali ninapitisha usiku na utiimu ni rabbi mola wangu akinilisha hoi na akininyosha imekuja katika mapokezi zingine na mengine adhallu kuwa ninapitisha wakati wangu wa mchana imekuja ab, abitu na adhallu abitu ni wakati wa usiku kuwa ninapitisha usiku wangu katika hali kuwa nanyeshwa na nalishwa Nimekuja mapokezi mengine adhallu na walla yatumika katika nyakati za mchana yani na pitisha wakati wangu mchana ila hali nimelishwa na kunyeshwa. nini maana ya kupitisha wakati kama ni usiku au ni mchana katika kulishwa na kunyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanachoni na tafasiri kuhusiana nayo lakini ambakuwa ina uzito katika wijha ni kauli ya munochwani ibn al rahmatullahi alayhi alipoelezea kwa upana hikma au uh, siri katika ya mtume sallallahu alaihi wasallam akusema hilo qala ibn asema mradi na maksudiyo wa yeye kulishwa na kunyoshwa ni mayu ghadhihi Allahu min ma'arifihi ni kule kulisho na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maarifa yakumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala humfungulia ufahamu na kumjua Allah zaidi wama yufyidhu ala qalbihi min ladati munajatatihi na Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ni mwenye kumimina katika moyo wa mtume wake ladha kubwa ya kunongonezana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua na adhkar wa qurratu ainihi biqurbihi na yai kupatwa utulizo wa macho kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada yani hujishughulisha na ibada akawa na utulivu wa tanaumihi bihubihi wa shauq ilayhi na kule kumpa neema ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na shauku ya kutana na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa hali hii yamshughulisha mtume sallallahu alayhi wasallam Watawabi udhalika min alahwal na mengineo katika hali kama hizi za yeye kujiliwaza na Allah subhanahu wa ta'ala na kumzingatia mula wake utukufu wake na sifa zake uh, na ufalme wake alati hiya ghidha'ul ulkulub mambo ambayo kuwa chakula cha roho na moyo wa qurratul عين na ndicho kitulizo cha macho wabahjatun nufus na furaha ya nafsi nafsi inafurahika na moyo unatulizana na moyo a, nafsi ya mtu au akili yake ni yenye kuwa na raha walilqalbi waruh kisha sema walilqalbi waruh biha a'damu wa ajwad ghida'i wa anfa'ihi moyo na roho wapata chakula nam chini manfa kubwa kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuuliza naye Allah subhana wa ta'ala zaidi ya kula na kunywa kuwa kwenye kujaza tumbo wakadi yako hili l'ghida hata yugni an rizai ajzam burhatan min azaman asema na huenda mtu akawa ni mwenye kutafakar zaidi na kuhudhurisha maana ya Utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka ikawa ameshiba na kwa kule kutotaka kula. Yaani ikawa ni yenye kumshibisha hali hiyo na akakinaika na kutokula. Wakadiyaku hadha lagidha, na ghida na huenda ikawa kushiba kwa chakula hicho. Naam, ni yenye kumtoshileza hata yoni anghidai al-insan. Ikawa ni yenye kumtoshileza na vya kula Vya, kula, uh, vya mwine mwini burhatan min alzaman nam wakati aiywa mrefu au kwa kipindi cha wakati aweza kule Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuliwazika na Allah subhanahu wa ta'ala ikani kumshughulisha na kumfurahisha akawa atoshelezeka hata hahitaji kula ikiendelea maneno yake ibn alqayyim rahimatullah alayhi wa mallahu adna ma'rifatin au tashawwuq na mtu mwenye shauku kidogo au maarifa kidogo yaalum kuhusiana na mambo haya yaalum istighna aljism bighidail qalbi waruh kwa mwili mara nyingine huwa ni wenye kutoshelezeka Nam kutokamana na kula bighidail qalbi waruh kwa kule moyo na roho kwa ni wenye kula mara nyingine mwili, mwili wa mwanadamu hukosa kutaka kula kwa kuwa moyo wake na roho yake Imetoshelezeka Akawa hahitaji kula ankathiri mina ladha ila hayawani Akawa hahitaji kula ch chakula chakiju hayawani yani kula vyakula na vinywaji ambavyo kwa watu na wanyama wanakula kwa kuwa moyo wake umetoshelezeka umejaa kwa jambo lake Ikawa hahitaji kula asema wa nasiyyal masrurul farhan kama vile khususan mtu ambaye kuwa ana furaha tele mtu mwenye furaha tele katika moyo wake adwafir bi matlubihi alladhi qarrat aynuhu bi mahbubih amewahi kupata na kila ambacho alikuwa akikitafuta kwa bidii karrat ainuhu bimahbubihi, ikawa macho yake yametulizana kwa kuona kila ambacho kwa anakipenda moyo wake ukatulia watanama bi qurbihi waridha anhu na akawa ni mwenye kunemeka kwa ridha za Uh, kwa kujikurubisha kwa kila ambacho anakipenda na kuridiwa mtu akawa amepata kila ambachoakuwa alikuwa akitamani kwa kipindi kirefu amekuwa akikimbilia na kufanyia bidii Aka akaibuka kwa kuipata basi huwa ana furaha ambapo hujaliza moyo wake na macho yake akawa na utulivu na tumbo, uh, mwili wake wote ukani wenye kupata utulivu naraha. na raha. Naam, akafurahika mpaka ikawa hataki kula. Na umetosherezeka na kunywa. Haisi njaa wala haisi kula. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Mola wake. Alikuwa aketi na kumdhukuru na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa anapata ladha mpaka kule kula na kunywa vya kula vya kawaida atosherezeka navyo. Havihitaji hii ndo maana yake Mtume S.A.W alikuwa akifanya uswali kwa kuwa zile nyakati za kula na kunywa ilikuwa ndo akithirisha katika kumnongonyeza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtaja na kumuomba na kumlilia na kutaka kukutana naye ikawa hali hiyo ha, haimkumbui anamsahulizisha ana, na chakula ambacho kwa watu wengineo wanahitajia zaidi Hii ndo siri ya Mtume S.A.W kusema inni abitu yut'imuni rabbi wa Kwa hivyo hii hadith ya tatu imekuja ndani yake makatazo kuhusiana na wisaal kwa yule ambaye kuwa atapata mashaka ama yule ambaye kuwa aweza basi ya juzu kwake kufanya wisaal mpaka wakati wa sahar ama wisaal ya idadi ya masiku mbili tatu na zaidi kama alivyo kwa mtume صلى hilo halijuzu limekatazwa والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا